Поліз у кухонне вікно Щоб відімкнути двері зсередини Ен піднялася на ганок І спантеличено втупилася в горопашну дитину, Що сиділа там З миршавком в обнімку Мамо? О, мамо! Ді кинулася до неї У рідні і безпечні обійми Ді, мала, що сталося? О, мамо, я була нечемна, Але мені дуже прикро А ви були праві Бата каже, жахлива!» «Та я гадала, що ви повернетеся тільки завтра!» Татові зателефонувала з Лобриджа. Завтра оперуватимуть пані Паркер. І лікар Паркер попросив його приїхати. Отож, ми сіли на вечірній поїзд і прийшли пішки зі станції. А тепер розкажи мені все! Ді плачучи переказала всю історію, доки Гілберт заліз у будинок і відімкнув вхідні двері. Він був певен, що зробив це надзвичайно тихо, Проте Сьюзен, яка, пильнуючи безпеку Інгосайду, могла почути писк кажана, уже спускалася вниз, кульгаючи у халаті поверхнічної сорочки. Вигуки і виправдання ринули зливою, та Ен урвала їх. Ніхто не винуватить вас, люба Сюзен. Ді повалася дуже нечемно, але вона це знає і, безсумнівно, уже покарана. Даруйте, що ми розбудили вас. Негайно ляжте знову в ліжку а лікар Блайт угляне вашу ногу. «Що ви, пані Блайт, дорогенька, хіба ж я могла заснути, знаючи, куди пішло це сердечне дитя? І попри всяку ногу, зараз я заварю вам по чащі чаю». «Мамо», – озвалася Ді зі своєї власної білої подушки, Тато колись був із вами жорстокий?» «Жорстокий? Зі мною? Та що ти, Ді?» «Пенні, сказали, сказали, що він лапцював вас». «Доню, ти вже збагнула, що за люди ці Пенні. Тож викинь із голови все, що вони сказали. Дурні плітки трапляються. І то не зрідка. Їх вигадують такі, як Пенні. Не жрися цими думками, маленька. Ви будете сварити мене вранці, мамо? Ні. Я думаю, ти вже мала собі науку. А тепер спи, моє золотко. Мама така мудра. Ту молоді засинаючи. Проте Сьюзен, мирно вклавшись у ліжко і, зручно вмостивши перебинтовану ногу, сказала собі, «Уранці треба буде розшукати гостий гребінець, а щойно я стріну прекрасну панечку Джені Пені, так я її відшмагаю, що досконно затямить». Джені уникла обіцяної кари, бо ж відтоді більше не з'являлася в гранській школі. Натомість вона перейшла до школи в Мобрій Неровсі разом з іншими юними Пені. Утім, до Глани долонали щитки про її оповідки. Поміж них одна була про Діблайд, котра жила у великому будинку в глені Святої Марії, але завжди приходила до неї ночувати. А якось була замліла, і Дженні Пенні сама без жодної допомоги опівночі півночі тягла її на спині додому. Удячні мешканці Інглсайду клякнули і цілували її руки. А сам лікар Блайт запріг у бричку із верхом прикрашеним китицями пару своїх славетних гнідих коней і відвіз її Дженні назад. «І коли я бодай щось можу зробити для вас, пану Пенні, тільки скажіть, усієї моєї крові забракне, щоб віддячити вам за турботу, про мою любодоньку. Я поїхав би до акваторіальної Африки, щоб висловити вам свою подяку», – то пересягався лікар Блайт. Я знаю щось, чого ти не знаєш, щось, чого ти не знаєш, щось, чого ти не знаєш. Протяжна бубоніла Дові Джонсон, розгойдуючись на самому краю містка. Надійшла чарга Нен опинитися в сайві прожектора, Чарганен Нен додати історію до низки інгосайських спогадів, хоч до самої смерті вона червоніла на згадку про це яка ж вона була дурна! Серце в Нен завмирало. Коли вона дивилася, як гойдається Дові, і все ж то було таке чарівливе видовище вона була певна, що в якусь мить Дові впаде, і що тоді, але Дові не падала удача сприяла їй. Нен заворожувала все, що робила Дові, а чи запевняла, буцім робила, що, ймовірно, було не одне й те саме. Хоча Нен, вихована в Інглсайді, де всі казала тільки правду, навіть жартома, була надто довірлива і наївна, щоб осягнути це. Дові, яка мала 11 років і все життя прожила в Шарлотауні, знала набагато більше за восьмилітню нен. «Шарлоттаун, — казала Дові, — єдине місце, де люди щось знають. А що можна знати в такій глушині, як Глен Святої Марії?» Дові приїхала на канікули в Глен до своєї дітки Елли, і в них із Енн, попри різницю у віці, склалися досить близькі стосунки. Можливо, це сталося тому, що Нен поглядала на Дові, котра видавалася їй майже дорослою із захватом, який так лесте в душі старшої дівчинки. Дові подобалася її скромна маленька прихильниця. «Нен блайд нешкідлива, хіба трошечки простодушна», казала вона тітці Еллі. Пильні мешканці Інглесайду не бачили нічого підозрілого в Дові, хоч її мати, як знала Ен, доводилася козиною емблійським паєм, і не заперечували проти її дружби з нен. Сьюзен, утім, не довіряла її агросово зеленим очам і зордуватими віями. Причин тому не було. Дові гарно обрана, охайна дівчинка, шанобливо розмовляла зі старшими і не говорила забагато. Сьюзен нічим не могла пояснити свою недовіру, тому спостерігала мовчки. Після канікул Дові поїде додому, а поки що не було потреби шукати густий гребінець. Дові і Нен проводили вільний час здебільшого вдвох, на пристані, де щодня стояли на якорі два-три кораблі зі складеними вітрилами. І того серпня Нен зрідка бувала в долині Райдух. Решта інгосайських дітлахів не любили Дові. Та й вона не прагнула їхнього товариства. Якось Дові була обдарила Волтера, і Ді, розлютившись, висловила їй усе, що думала. Дові в любила любила рети інших, саме тому жодна із глинських дівчат не змагалася з Нен за її прихильність. «Скажи мені, будь ласка», – просила Нен. Проте Дові лише хитро бликнула на неї і сказала, що Нен іще надто мала, щоби звіряти їй такі речі. Нен була скривджена і розчарована. «Скажи мені, будь ласка, Дові!» «Не можу!» «Мені розповіла тітка Кейт, а вона вже померла». Тепер я єдина в усьому світі, хто знає цю таємницю. А я пообіцяла, що ніколи не скажу про це жодній живій душі. Ти не тримаєшся розповіси комусь. Не розповім. Я вмію мовчати. вигукнула Нен. Кажуть, ви там, Інглесайді, усе розповідаєте одне одному. Сюзен ураз витягне з тебе таємницю. Не витягне. Я багато чого наказала Сьюзен, різних таємниць. «Я розкажу тобі свої, якщо ти розкажеш свої». «Мені не цікаві таємниці таких малявок, як ти», – відрубала дові. «Яка гірка образа!» Нен була певна, що її маленькі таємниці дуже милі. Квітуча вишня, яку вона відшукала в сосняку за повідкою пана Тейлора, уявна крихітна біла фея, що спить на болоті в лілейнім листку, вимрієний човник, який заводять у гавань лепіді, прикуті до нього срібними ланцюгами» і романтична історія, яку вона почала вигадувати про загадкову красуню, що живе в старому домі Мак-Алістарів. Усі ці таємниці здавалися Нен дивовижними і чарівними, і поміркувавши, вона навіть зраділа, що все ж не мусить свіряти їх Дові. Але що ж знала Дові про неї чого не знала вона й сама? Це питання мучило Нен, мов джищання комара. Наступного дня Дові знов завела розмову про свою таємницю – «Нен, я все обміркувала. Можливо, тобі таке слід знати те, що стосується саме тебе?» Тітка Кейт, очевидно, казала, що я не повинна розповідати таємницю нікому, окрім тієї, про кого йдеться. «Якщо віддаси мені свого порцілянового оленя, я скажу, що знаю про тебе». «Ні, Тові, я не можу віддати оленя. Це дарунок від Сьюзен на день народження. Я не можу так скрити її почуття». «Гаразд». Якщо той дурний олень тобі важливіший за таємницю, не треба. Мені байдуже. Я і не хочу нічого розповідати. Мені завжди подобалося знати те, чого не знають інші. Це робить мене такою значущою. У неділі в церкві я дивитимуся на тебе і думатиму. Якби ж то ти бодай уявляла, що я знаю про тебе, Нен Блайт. Це буде кумедно. А те, що ти знаєш про мене, хороше? Спитала Нен. О, дуже романтичне. Таке, як буває в книжках. Але що ж, тобі не цікаво, а я знаю те, що знаю. Нен відсніла від цікавості. Не варто і жити, коли вона не довідається, що ж то за таємницю знає про неї Дові. Знанацька їй стрельнула думка. Дові, я не можу віддати тобі свого оленя, Та якщо ти розкажеш мені таємницю, я подарую тобі червону парасольку. Агросові очі Дові блиснули цікавістю. Вона давно вже задивлялася на ту парасольку. «Нову червону парасольку, що мама привезла тобі Шарлота на тиждень тому?» – запитала вона. Нен кивнула головою. Серце її заболися частіше. «Невже?» «О, невже? Дові все ж розкаже їй те, що знає. А мама тобі дозволить?» – поцікавилася Дові. Нен знову кивнула, хоча і не так упевнена. Насправді вона мала в тому великий сумнів. Дові помітила це. «Принесеш парасольку сюди?» Несхитно зваліла вона. «Тоді я розкажу тобі. Таємниця – за парасольку». «Я принесу її завтра», – хапливо пообіцяла Нен. «Вона за будь-яку ціну повинна вивідати таємницю Дові». «Але я ще подумаю, вдала нерішучись Дові. Тож надто не сподівайся. Мабуть, я все ж нічого тобі не скажу. Ти ще замала, Я і учора це стверджувала». «Нині я вже старша, ніж була вчора», – благала Нен. «Дові, прошу тебе, розкажи». «Певно, я маю право розповідати те, що мені відомо чи ні». Безапеляційно відрізала дові. «Ти перекажеш н. тобто мамі». «Я знаю, як звуть мою рідну маму, і з гідністю мовила «нен». «Таємниці таємницями, але все є межа». «Я вже сказала, що не розповім нікому в інгласайді». «Ти можеш присягнутися?» «Присягнутися?» «Не будь, папугою, я мала на увазі вручисто пообіцяти». Я урочисто обіцяю. Ще урочистіше. Нен не розуміла, як можна пообіцяти урочистіше, її лице спотворила б содома, якби вона спробувала. Скажи, поклавши руку на серці, не прохоплюйся до самої смерті, звеліла Дові. Нен пройшла крізь цей ритуал. Завтра принесеш парасольку і подивимося, мовила Дові. А що робила твоя мама, доки вийшла заміж? Вона була вчителькою. «Чудовою вчителькою», – відповіла Нен. «Я просто так запитала. Моя мама каже, дарма твій тато женився з нею, адже про її родину ніхто нічого не знав. Та й у нього довкруж було пенсість інших дівчат. Ну, мені час йти. Орвуар!» Нен знала, що це означає «до зустрічі», і пишалася подругою, яка так добре вміла говорити французькою. Коли дові пішла, Нен іще довго сиділа на пристані. Вона любила дивитися на рибальські човни що линули вздовж затоки, а в ряди годи і на кораблі, які виходили з гавані і прямували в казкові незнані краї. Їй, як і джемові, часто хотілося попливти далеко-далеко у синє море, попри тінисту гряду дюн, мис, де щоночі маяк чотирьох вітрів пильнував таємниці. І далі, далі до синіх туманів, що повивали літню затоку та зачарованих островів у золотих досвітніх морях. Нен, сидячи навпочіпки на старій перехнябленій пристані, літала довкруж світу на крилах уява. Але того дня Нен могла думати тільки про таємницю дові. Чи справді вона скаже їй те, що знає? І що то за таємниця? Що то може бути за таємниця? А що то за безліч інших дівчат, із якими міг одружитися Тато? «Невже одна з них могла стати її мамою?» – перестрашно міркувала Нен. «Ні, то було б так жахливо. Ніхто не міг стати її мамою, окрім мами. Таке і уявити годі». «Я думаю, дові Джонсон хоче розповісти мені таємницю», – мовила Нен, коли мама прийшла поцілувати її на добраніч. «Але я не зможу сказати її навіть вам, бо обіцяла, що не розповім нікому. Ви ж не заперечуєте маму». «Ані трохи», – мовила Енн, цілкуючись не всміхнутися. Наступного дня Нен виршила до пристані, узявши із собою парасольку. «А вже ж то її парасолька!» – втішала вона себе. «Отже їй вільно робити з нею все, що заменеться!» Приспавши власне сумління цією софістикою, Нен вислизнула на вулицю, доки ніхто її не помітив. Її боліла сама думка, що доведеться віддати свою барвисту, гарну парасольку – Проте бажання дізнатися таємницю Дові стало таке нестерпне, що опиратися йому не було жодних сил. «Ось парасолька Дові», – мовила Нен, задумувавши подих. «Розкажи мені таємницю». Дові була заскочена. Вона і гадки не мала, що все зайде так далеко. Вона не думала, що Нен дозволять подарувати їй парасольку. Дові місно стисла «Не знаю, чи буде мені долиця цей відтінок червоного», – проказала вона – він надто кричущий. Мабуть, я все-таки не скажу. Утім, Нен мала сильний дух, якого Дові не встигла притлумити до сліпої покори. Ніщо не збурювало його сильніше за несправедливість. Угода – це угода, Дові Джонсон. Ти сказала – таємниця за парасольку. Ось парасолька, і ти мусиш дотримати слово. Гаразд, – знуджено мовила Дові. Зненацька все завмерло. Вітер ущух і вода біля паль пристані стишила плюскіт. Нен охопив благоволійний трепет. Нарешті Дові звірить її таємницю. «Знаєш сім'ю Джимі Томаса?» «Із Рибайського селища», – запитала Дові. «Шестепалого Джимі Томаса». Нен мовчки кивнула головою. А вже ж вона знала Томасів, принаймні чула про них. Шестепалий Джимі продавав рибу і деколи заходив зі своїм кошиком Інглсайд. Сьюзен, утім, ніколи не мала певності, що риба в нього свіжа. Нен не подобався його вигляд. Біляві кучері, обабіч, лисої маківки і гачковатий червоний ніс. Але до чого тут був Шестепалий Джиммі? «А Касі Томас, ти знаєш?» – волода дові. Нен бачила Касі Томас, коли Шестепалий Джиммі привіз був її з собою на гарбі. Касі було того ж віку, що і Нен, із густими, вогненно-рудими косами, і з сіро-зеленими очима. Вона показала Нен язика. «Ну от», – протяжно зітхнула Дові, – «от і вся правда про тебе. Ти – це вона, а вона – це ти». Нен мовчки втупилася в Дові. Її геть не втямки було, що вона каже. Усе це здалося нісенітницею. «Я... я... що ти хочеш сказати?» Гадаю, усе цілком зрозуміло. Дові глипнула на неї за співчутливою посмішкою. Коли вже її змусили розповісти таємницю, Дові воліла зробити її вартою оповіді. Ви з нею народилися одної ночі. Томаса тоді ще мешкала в Глені. Нянька віднесла сестру Ді до Томасів і поклала в колиску, а тебе підкинула матері Ді. Вона не зважилася взяти і Ді, але хотіла це зробити, щоб поквитатися з її матір'ю. «Отак От і вийшло, що ти – Касі Томас, і мусиш жити в Рибальському селищі. А бідолажна Касі мала би мешкати в Інглосайді, а не з лихою мачухою, що так часто дає її лупня. Мені щоразу шкода її». Нен вірила кожному слову цієї бритні. Їй ніколи в житті не брехали, тож вона ні на мить не сумнівалася в чесності дові. Їй і на думку не могло спасти, що хтось, а надто її любоприятелька – Може вигадати таке. Вона дивилася на Дові з традницьким розчарованим поглядом. Як? Як твоя тітка Кейт дізналася про це? Пролепотіла Нен пошерхлими вистами. Нянька розповіла їй на смертному ложі, пишно відказала Дові. Мабуть, їй таке гризло сумління. Тітка Кейт переказала мені єдиній. Коли я приїхала до Глена і побачила Касі Томас, тобто Нен Блайт, я пильно придавалася до неї. Вона має коса косародії, а очі достоту такі, як у твоєї мами. Ось чому везді не схожі між собою. Двійнята ж завжди повинні бути як викопані. А вуха у касі, як у твого тата, гарні і щільно туляться до голови. Тепер уже, мабуть, нічого не вдієш. Але я думаю, що це несправедливо. Тобі живеться так легко і плаче в тебе, наче в лялечки. а бідна касі, тобто нен. Ходить у дранті і часто сидить голодна. І ще й лупцює її, як приходить додому п'яний. Чого ти на мене вирячилася? Нен відчувала, що не може знести цю муку. Тепер усе було так страхітливо ясно. Люди завжди дивувалася, що вона і Діні трохи не схожі між собою. Ось чому це так. Я ненавиджу тебе за те, що ти розповіла мені, Дові Джонсон. Дові станула пухкими плечима. «Я ж не казала, що таємниця буде приємна, правда? Але ти змусила мене розповісти. Куди це ти?» Нен, ледь жива і пополудніла, звалася на рівні ноги. «Додому, сказати мамі!» – ледь чутно відповіла вона. «Ні, не смій! Ти обіцяла, що нікому не розкажеш!» – крикнула дові. Нен отупилася в неї. «Так, вона справді обіцяла, а мама ж казала, що обіцянок не можна порушувати!» Я, мабуть, і собі піду, стривожному владові, який не подобався вигляд нен. Вона схопила парасольку і шкорнула навчуки. Її гладкі, голі литки майнули вздовж пристані. Поза тодові лишила нещасну дитину, поміж руїн її маленького світу. Але їй було байдуже. «Простачка нен», та самого цього слова замало, і дорити її було геть цікаво. Звісно, вона все скаже матері, щойно прийде додому І збагне, що її ошукали Добре, що я в неділі вже їду геть, – миркувала дові Нен іще довго сиділа на пристані Їй здавалося, що минуло кілька годин Сиділа вражена, зневірена, невидюще від сліз Вона не була маминою донькою Вона була донькою шестепалого Джимі Того, кого потай завжди боялася просто тому, що на одній носі він мав шість пальців. Вона не мала права мешкати в Інглсайді. Не мала права на любов мами і тата. Ох, розпашливо зікнула Нен. Мама і тату більше не любитимуть її, коли дізнаються. Уся їхня любов належить до Макасі Томас. Нен поклала руку на чоло. Мені від цього в голові крутиться, проказала вона. Чому ти нічого не єси, пташатко? шатко? Стревожилася за вечерею. «Ти надто довго була на Осоні?» – лагідно запитала маму. «Доню, тобі болить голова?» «Так», – промимрала Нен. «Але їй боліла не голова. Виходить, вона сказала мамі неправду? А коли так, скільки ще разів їй доведеться брехати? Адже вона знала, що більше не зможе їсти. Ніколи. Доки їй відома ця страшна таємниця. Вона ніколи не розповість про це мамі. Не тільки через обіцянку. Сюзен одного разу сказала, що недобре обіцянку краще порушити, аніж дотримати її. А тому, що боялася скривдити маму. Нен відчувала, що ця новина завдасть їй болю. І не хотіла, щоб мама страждала. Ані вона, ані тато. Утім, була ще Касі Томас. Вона не кликатиме її Нен Блайт. Неможливо описати те жахливе почуття, що охоплювало дівчинку – коли вона думала про касі Томас як про Нен Блайт, їй здавалося, що це геть нищить її саму. Коли вона не Нен Блайт, вона ніхто. Вона нізащо не згодиться перетворитися на касі Томас. Цілий тиждень Нен не могла збутися думки про касі Томас. Тиждень, упродовж якого Ен та Сьюзен тривожилася за дитину, котра відмовлялася їсти і бавитися, і знай собі ниділа по кутках. За висловом Сьюзен, невже це через від'їздові Джонсон? Ні. Нен сказала, що річ не в тім, та й не сталося нічого. Просто вона втомилася. Тато оглянув її і виписав ліки, які Нен слухняно прокутнула. Вони були не такі гидкі, як рецина, та навіть рецина вже не мала значення. Ніщо не мало значення, крім Касі Томас, і того страшного питання, що зринуло в збентеженому умі Нен і заволоділи всім її єством. Чи не повинна Касі Томас мати те, що поправо належить їй? Чи справедливо, що вона, Нен Блайт, Нен відчайдушно чіплялася за своє звичне ім'я, має все, чого позбавлена Касі Томас, і що проте мусить належати саме Касі? Ні, не справедливо. Нен ані на мить не сумнівалася в цьому. Чесність і відчуття справедливості були добре розвинені в Нен і щодня міцніла її певність, що Касі повинна знати правду. Зрештою, нікого це очевидячки не засмутить. Мама і тато спершу журитимуться, але потім дізнаються, що Касі Томас справжня їхня дочка. І полюблять її, як рідну, а Нен зовсім забудуть. Мама цілуватиме Касі Томас і співатиме їй у густих літніх сутінках Колоскову, яку Нен любила найбільше. Я бачила кораблик, що плив у далині. Дарунки дивовижні, він віз тобі і мені. Досі Нен і Ді часто мріли про той день, коли з далини і до них припливе кораблик. Але тепер дарунки, бодай її частка, будуть належати Касі Томас. Касі гратиме її роль королева фей на концерті недільної школи і надійний її блискучий пасочок з позлітками. А Нен так чекала цього концерту. Сюзан пектиме фруктові тістечка для Касі Томас. І китечка горнутиметься до неї і воркутітиме їй. Касі бавитиметься з ляльками Нен у хатинці для Ігорна в муховитій галявині в гаю, І спатиме в її ліжку. Що скаже ті? Чи любитиме Касі як рідну сестру? Аж ось настав день, коли Нен відчула, що більше не в змозі терпіти це. Вона мусить учинити правильно. Вона подасться до Томасів і розповість їм усе а вже вони хай скажуть мамі з татом. Нен була певна, що не зможе сама розповісти їм таке. Коли Нен дійшла цього рішення, їй трохи полегшало. Та все ж її посів великий сом. Вона спробувала з'їсти щось за вечерею, бо знала, що сидить за столом Інглсайдів останє. «Я завжди називатиму маму мамою», – думала Нен. «А шестепалого Джимі я не буду кликати татам. Я просто казатиму пане Томас, дуже поштиво. Надіюся, він не образиться». Проте щось здушило її. Вона підвела голову, і в очах Сьюзен прочитала слово Рецена. «Бідолашна, Сьюзен, їй і не втямки, що після вечері Нен уже тут не буде. Рицину віднині питиме Касі Томас». Бодай у цьому Нен не заздрила касі. Нен подалася в дорогу одразу після вечері. Вона мусить зробити це, доки не споночіло, зібравшись на всі свої сили. На ній було старе картати платячко, але переодягтися вона не зважилася, щоб мама і Сьюзен не запитали навіщо. Та й усі її гарні суконьки належали вже не їй, а касі Томас. Утім, Нен наділа новий фартушок. Дарунок С'юзен. Улюблений, гарненький фартушок із червоними фестонами по краях. А вже ж Касі Томас відступить їй таку дрібничку. Нен пройшла через усе село і надбережним потівцем вийшла до гавані. Відважна, несхитна маленька фігурка. Ні, вона не вважала себе героїною. Навпаки, їй було соромно за себе». Бо ж так непросто виявилося вчинити справедливо, збутися ненависті до Касі Томас, не боятися шестепалого Джимі, не розвернутися і не втекти назад Інглисайд. Вечір був похмурий. Темна хмара над морем скидалася на велетенського кажана. Понад затокою і лісистими дальними пагорбами шугали блискавки. Рибальські будинки тонули в багряному світлі. Що прибувалося з-під хмаровиння. Там і тут, наче великі рубіни, саїли бухти. Попри туманну гряду піщаних дюн, До великого таємничого океану Линув безмовний корабель під білими вітрилами. І мартини ячали дивну і пронизливу. Нен не сподобався ані запах самого рибайського селища, Ані зграйка брудних галасливих дітей що билися, бавлячись понад берегом. Вони здивовано поглянули на Нен, яка запитала їх, де дім шестепалого Год Отой, оказав один із хлопців. Нащо він тобі? Дякую, мовила Нен, відвертаючись. А ти чого така нечемна? крикнула одна з дівчат. Надто велике цебе, що відповідати. Хлопець загородив їй шлях. Бач, отой дім за Томасами, мовив він. «У ньому сидить морський змій, і я замкну тебе там, коли не скажеш, на що тобі ще Відповідайно но ти, пендючна», – ощипливо кинула старша дівчинка. «Ви там оглені, всі вважаєте себе казна якими птицями. А ну відповідай, Біллу». «Коли будеш так дарти носа», – мов інший хлопець, – «я тупитиму кушенят, і тебе кину з ними у воду». «Якщо маєш десять центів, я продам тобі зуба!» – озвалася, усміхаючись, чорноброва дівчинка. «У мене саме випав сьогодні!» «Я не маю десяти центів, і твій зуб мені не потрібен!» – мовила Нен, зібравшись на відвазі. Облиште мене!» «Ти з ким розмовляєш?» – люто виросла чорноброва. Нен кинулася тікати. Біл, той хлопець, котрий лякав її морським змієм, підставив її ногу, і вона сторч голов полетіла на вимитий хвилями пісок. Діти покуталися з реготу. «Тепер не будеш кірпу гнути», – мовила Чорноброва, «а то ходиш тут зі своїми фестонами». Та в мить хтось крикнув «Чорний джак плеве!» І вони канулися до гавані. Темна хмара спустилася нижче, і багряні бухти посіріли. Нен звалася на рівні ноги. Сукня її була обліплена піском – а панчохи забруднені, проте її мучителі втекли. Невже тепер їй доведеться бавитися з ними? Вона не повинна плакати, не повинна. Хисткими дощатими сходами Нен піднялася на ґанок будинку Томасів. Як усі будинки в рибальському селищі, дімша степалого Джиммі стояв на високих полях, які захищали його від припливів. І земля попід ним була всієна друсками битого посуду, порожніми бляшанками, зламаними пастками на омарів та різноманітним сміттям. Двері були відчинені, і Нен зазирнула в кухню. Вона ніколи ще не бачила такого. Гола брудна підлога, закіптюжена стеля, укрита розсипом плям, гора брудного посуду в майниці. На хистким дерев'янім столі стояла рештки обіду, понад якими товклися тлусті й бридкі чорні мухи. Жінка з немитою копицею мишастого волосся сиділа на ослінчику і чукикала гладку дитину, сіру від налиплого бруду. «Моя сестра», – подумала Нен, – не було видно ні Касі, ні шестепалого очимі, що надзвичайно втішило дівчинку. «Хто ти і чого тобі треба?» – непривітно запитала господиня. Вона не запросила Нен увійти, але та все ж увійшла. На дворі пустився дощ, і будинок здригнувся від лункого удару грому. Нен знала, що мусить сказати те, для чого прийшла, перш ніж відвага її здиміє. А чи вона просто втече від цього жахливого дому, жахливого немовляти і жахливих мух. «Я мушу поговорити з Касі», – пролебоділа вона, «сказати їй те, що важливе». Еге ж, перхнула жінка. – Певне, що важливе, судячи з твого зросту. а Акасі немає. Поїхала з батьком до вертнього Глена. А он де якась сунебуря. Хто зна тепер, коли вони вернуться? Сідай!» Нен примостилася на зламанім стільці. Вона знала, що люди в Робальському селищі бідні. Проте і гадки не мала, що вони такі бідні. Нен чула, що пані Фіч із Глена теж бідна – та її дім був так само охайний і гарний, як Інглесайт. А вже ж усі знали, що шестепалий Джимі пропиває кожен цент. І тут вона мала жити. «Я все-таки спробую тут прибрати», – згорьовано думала Нен. Тепер їй було геть сумно. Палкий вогонь самопожертви, який підносив її дух, уже згас. Нащо тобі касі, поцікавилася пані шестепала, витираючи брудне лице немовляти ще бруднішим фартухом. Коли щодо того концерту недільної школи, то вона не піде і квит. У неї і платі доброго нема. Де я візьму її вдяганку, я вас питаю. Ні, це не що до концерту, понуромувала Нен. Вона відчувала, що може розповісти всю історію так чи так пані Томас про це дізнається. Я прийшла сказати. Сказати, що я – це вона, а вона – це я. Навряд чи пані Шестепало слід було винуватити в тім, що це пояснення здалося їй незрозумілим. «Чи ти здуріла?» – мовила вона. «Що ти верзеш?» – нен підвела голову. Найгірше було позато. «Я хочу сказати, що Касі і я народилися одної ночі, і нянька підмінила нас, бо хотіла помститися мамі» і Касі має жити в інглесайті і мати привілеї. Останній вислів Нен чула якось від очительки недільній школі і тепер гадала, що він допоможе їй гідно завершити недолугу промову. Пані Шестепала втупилася в малу прухачку. «Це ти споживолювала чи я? Не малий Хто сказав тобі таке безглуздя?» «Дові Джонсон». Пані Шестепала закинула скуйовджену голову і розсміялася. Вона була неохайна і убога, та мала веселий, сріблистий сміх. Хто ж, як не вона? Я в її тітки в селі тобі прала, а те, дівчисько, пронозадобряче, добряча, думається кумедно. Людей морочите, слухай-но ну, ти, паночко, як там тебе? Не вір усьому, що каже дові, бо ще в неї потанцюєш. То це не правда? – охнула Нен. Та вже ж ні, господи, та видно геть простачка, як повірила – Касі, чи не на рік за тебе старша. Скажи хоч, як тебе зводь. Нен Блайт. Ох, як чудово, що вона справді Нен Блайт. Нен Блайт, твійнят, та я ж пам'ятаю, як ти родилася. Я зайшла того дня в інглесайт. мліли мені щось туди однести. Я тоді і не знала ще що степалого, дарма я віддалася за нього, а касана мати була жива і здоровісінька, і Касі вже починала ходити. «Ти схожа на свою бабцю, таткову матір. Вона і собі приїхала, пишалася своїми внучками-двійнятами. І стало ж тобі розуму повірити в таку бродню!» «Я звикла вірити людям», – мовила Нен, підводячись те, що штивно, та все ж надто щаслива, щоб різко урвати балаканину пані Шестепалої. «То звичка, яку тобі в цьому світі, ліпше покинути», – цинічно зауважила господиня. «І не вежтеся з тими, хто любить інших дурити». «Сідай, дитино, куди ти підеш?» Злива стіною, і темно, як у могилі. Ох, та вона, вона втекла. Нен уже зникла за пеленою дощу. Ніщо, крім шаленої радості, породженої запевненнями пані Томас, не допомогло б їй дістатися дому в таку негоду. Вітер батужив її, дощ лив патьоками. Грім був жахливий, немов без світу розколювався на шматки». Шлях їй освітлювали тільки холодно-сині блискавки. Нен спотикалася, підводилася і падала знову. Та ось, мокра як хлюща, вона вкутилася у передпоків Інглесайді. Мама підбігла і охопила її в обійми. «Доню, як ти нас налякала? Де ти була?» Абілиж Джем і Волтер не застудилися на смерть під тим дощем, шукаючи тебе, мовила Сьюзен крижаним від хвилювання голосом. «Ах, мамо, я? Це справді я. Не Кася Томас. І я тепер завжди буду тільки з собою». Насило водихнула Нен, пропадаючи до мамених рук. «Сердечна ласочка марить», – звалася Сюзен. «Вона, певно, з'їла щось перекисле». Нен викупила Нен і вклала до ліжка. Перш ніж дозволити їй говорити. А потім вислухала всю історію. «Мамо, я справді ваша дочка?» Звісно, маленька». Як ти могла думати інакше? Я і гадки не мала, що дові може сказати мені неправду. Хто завгодно, тільки не вона. О, мамо, невже нікому не можна вірити? Джені Пані теж брехала ді. Доню, це лише дві дівчинки з усіх твоїх знайомих дівчаток. Жодна інша твоя приятелька ще не обманювала тебе. Хоча на світі є такі люди, діти і дорослі. Коли ти виростеш, то зможеш відрізняти зерно від полови. «Мамо, не кажіть Волтеру, Джеммі і Ді, яка я була дурна». «Гаразд. Ді поїхала з татом у ловряч, а хлопцям ми скажемо, що ти пішла гуляти у і потрапила в зливу. Дарма ти повірила дові, але із твого боку мужньо і шляхетно було піти і запропонувати бідолежній касі Томас те, що ти вважала законно належним їй». «Я пишаюся тобою, доню. Буря вщухла. Місяць дивився з неба на свіжий щасливий світ. Як добре, що я це я, думала Нен, порнаючи в сон. Пізно ввечері Ен і Гілберт зайшли поглянути на сонні лечка двійнят. Діана спала, міцно столивши вуста, але Нен заснула усміхнена. Гілберт уже про все знав і розлютився так, що Довід Джонсон пощастило бути за добрячих тридцять миль від нього. Проте Ен гризло сумління. Я мала б з'ясувати, що знаєкоїться. Та в голові мені цього тижня було зовсім інше. Пусте і незначуще, поряд із муками Нен. Уяви, скільки бідолашка вистраждала. Ент схилилась над доньками. Із каятям, замалуванням і невситимою любов'ю. Діти ще належали їй. Вона могла пестити їх, пригортати і оберігати. Вони приходили до неї зі своїми маленькими радостями і печалями. Так буде ще кілька років. А потім Ен стригнулася. Материнство – це дуже солодко, проте і дуже страшно. Хотіла б я знати, яка доля жде на них, – прошепотіла вона. Сподіваємося, принаймні, що кожна з них матиме чоловіка так само хорошого, як у їхньої матері, – підражнив її Гілберт. «Отже, цього разу спільнота милосердя шитиме ковдри в Інглсайді?» – запитав Лікар Блайфт. «Ставте на стіл ваші розкішні наїдки, Сюзен, і приготуйте кілька віників, щоб вимідати клапті розшматованих репутацій опісля зборів». Сюзен стримано всміхнулася, як жінка, терпляча до відсутності в чоловіків розуміння найважливіших речей. Та насправді всміхатися їй не кортіло, аж доки були завершені всі приготування до вечері». Пиріг із курятиною. На ходу бурмотіла вона. Картопляне пюре і горошок. Це буде основна страва. Та ще, яка добра нагода витягти вашу нову мережевну скатертину, пані Блайдорогенька. Такої досі не було ні в кого в глені. Отож, я певна, вона справить сенсацію. Я вже уявляю лице Аннабел Клоу, коли та побачить її. А ви візьмете синю сріблястий кошик на квіти? Так. І я заповнюю його братками і жовто-зеленою паперетю із склинового гаю. А ви, Сьюзен, поставте десь поблизу ваші чудові рожеві герані. У вітальні, якщо шитимемо там. А чи на терасі? Якщо буде тепло, винесемо роботу на двір. Добре, що в нас залишилося стільки квітів. Сад ніколи ще не був такий гарний, як цього літа, правда, Сьюзен? Хоча, як кажуть, це, що осені. Годилося обміркувати ще безліч деталей. Кого посадовити з ким? Не можна було, наприклад, садовити пані Мілісон поряд із пані МакКрірі. З якоїсь таємничої причини ці дві добродійки не розмовляли одна з одною, ще зі шкільних років. Та й кого запросити? Бо ж господиня мала право покликати кількох гостей, окрім членів спільноти Милосердя. «Я хочу запросити пані Бест і пані Кембл, мовила Енн. Сюзен поглянула на неї з певним сумнівом. «Вони нові люди тут, пані Блайдорогенька», – сказала вона так, як могла би сказати, вони крокодили. «Колись і ми з лікарем Блайтом були тут новими людьми», – відказала Енн. «Та ж лікарів дядько мешкав тут кількадесять років, а про цих бестів і кембелів ніхто нічого не знає. Але, звісно, це ваш дім, пані Блайдорогенька, і хто є така, щоб не дозволяти вам кликати тих, кого хочеться?» «Пригадую, колись ми шили в дружини Картера Флега, і вона запросила сторонню жінку». Та прийшла у фланелеві сукні, пані Блай, -Дорогенько. Мовляв, не думала, будь-сім на збори спільноти милосердя, треба гарно опиратися. Ну, бодай із пані Кембел такого не буде. Вона страшенно любить гарні плаття. Хоча не можу уявити себе на службі Божій у сукні кольору блакитної гортензії. Енн також не змогла, проте не наважилася усміхнутися. Як на мене, Сюзен, та блакитна сукня пасувала до її срілястих кіз. І, до речі, пані Кембл запитувала ваш рецепт агросового варення. Вона їла його на святі в рожаю, і їй надзвичайно засмукувала. А вже ж, пані Блай, не кожен уміє варити агросове варення. І блакитна сукня більше не викликала обурення. Відтоді пані Кембл могла прийти будь-куди в костюмі жительки острова Фіджі, і Сюзен оборонила б її від закидів. Рік поволі старів, та осінь іще нагадувала літо і день зборів скидався радше на червневий, ніж на вересневий. Члени спільноти милосердя зійшлися в Інглесайд у перечутті приємної балачки і смачної вечері, та ще й охоче розглянути нові модні речі, поза як пані Блайт недавно їздила до міста. Сьюзен, котра вже не переймалася господарськими клопотами, виступала, мов пава, проводячи дам у вітальню і переможно думаючи, що жодна з них не має на собі фартуха, обшитого п'ятидюймовим мережевом із нитки номер 100. Тиждень тому Сюзен дістала приз за це мереживо на виставці в Шарлоттауні, де зустрілася з Ребекою Д'ю і повернулася додому найщасливішою жінкою на острові принца Едварда. Сюзен ретельно пильнувала свій вираз обличчя, Проте її думки належали тільки їй. Тож іноді і були приречені дрібкою зловтіхи. Сілія Ріс, як завжди, шукає, щоб узяти на глум. Ну, за нашим стилом вона такого не діждеться. То вже напевно. Майра Мюрей у червоній оксамитовій сукні надто вже пишно, як на шватське зібрання. Але, мушу визнати, її личить. І хай там що, це все-таки не фланель. Ага Дрю – Окулярі, як завжди на торочці Сара Тейлор Це мабуть останні її збори Пан лікар запевняє Що серце в неї геть кепське Але ж яка сила духу Жінка Дональда Різа На щастя не привела Своєї мері Анни Та звісно ми про неї ще почуємо І немало Джейн Берр із вертнього Глена Не належить до спільноти милосердя Треба перелічити ложки після вечері Бери всі на руку хапки. Кейдисі Сікрофорд Не часто вшановує збору своєї присутністю. Але шиття добра нагода похвалитися своїми тонкими пальцями і обручкою з діамантом. Нижня спідниця в Емми Полок вистрималася. А як же? Вродлива жінка. Та геть легковажна, як усі в їхній сім'ї. Тілі Мак-Алістер? Тільки спробуй перекинути Варені на скатертину, як ти зробила на зборах у Палмерів. Марта Кротерс. Бодай раз повечеряє як слід. Шкода, що вона не змогла привести чоловіка. Я чула, він мусить їсти ледь на самі горіхи. Пані Бакстер, кажуть, її чоловік церковний староста. Нарешті віднадив Гарольда Різа відміни. Гарольд безхребетний хлопчина, а такому не судилося здобути красуню. Отже, швачок достатньо, щоб шити одразу дві ковдри і заселяти нитки. Дами взяли роботу на широку терасу, і невдовзі усіх були зайняті як руки, так і язики. Енн і Сьюзен порилися на кухні, завершуючи останні приготування до вечері. А Волтер, який того дня мав хворе горло і не пішов до школи, сидів на сходинці, невидимий поза густою паленою виноградних пагонів. Йому подобалося наслухати захопливі дивовижні розмови старших. Розмови, які можна було обміркувати, вплітаючи в барвисту тканину життя розмови, що являли сторонньому вуху всі перемоги і поразки, комедії і трагедії, печалі і радості всіх родин у чотирьох вітрах. Поміж усіх присутніх дам найбільше в подобалася пані Майра Мюрей, котра весело і заразливо сміялася, і мала променисті зморшки в кутиках очей. Вона переповідала найпростіші історії, так, що ті оживали і сповнювалися глибокого сенсу. Вона несла радість усюди, куди приходила. Вона була така гарна у своїй оксамитовій сукні, з виткими косами та крихітними червоними сережками у вухах. Найдущий не любив він худої як тріска пані Чап, можливо тому, що вона була якось назвала його «хворовитим дитям». Пані Мілгрейв нагадала йому розгодовану сіру квочку. А пані Клоу була достеменно схожа на ходячі барельце. Молода пані Ренсом із косами кольору ляси була дуже вродлива. Надто вродлива, як не фермерську жінку, мовила Сюзан, коли та віддавалася за Дейва Ренсома. Ще одна юна молодиця, пані Макдугал, скидалася на сонний білий мак. Едіт Бейлі, гленська кравчиня, з її поплясто срібним волоссям, і постутливими чорними очима геть не здавалася пререченою на довічне дівування. Волтер дуже любив пані Міт, найстаршу з між швачок. Вона мала мудрі, лагідні очі і слухала більше, ніж говорила. І не любив сілії ріс, що хитро поглядала довкола, так мов би потай глузувала з кожного стрічного. Швачки ще не взялися до справжньої розмови. Вони говорили про погоду і вибирали візерунок ляковдр. Отож Волтер думав про красу стиглої передвечірньої години. Про ближню галявину, обсаджену стрункими гордими деревами. Про світ погідний і довірливий, що, мов би, лежав у золотих обіймах великої доброї істоти. Листя, забарвлене дотиком осені, плавно спадало на землю. Проте на тлі цегляних стін будинку відважно яскріли рожеві алтеї. А то полі чаклували, вимахуючи гілками понестежкою, що вела до клуні. Волтер так натхненно впивався цією красою, аж розмова швачок остила набрати сили, перш ніж його пробудив, із заціпеніння голос пані Мілісон. У їхній родині кожен похорон то сенсація, чи можливо забути, що сталося на похороні Пітера Кірка. Волтер нашорошив вуха. Це звучало цікаво, проте, на жаль, пані Мілісон не розповіла, що сталося того дня. Усі присутні певно, чи то було на похороні, чи знали цю історію з переказів. Але чому вони всі так знідалися на згадку про це? Звісно, усе, що сказала тоді Клара Білсон – частісненька правда. Але Пітер – сердешний, уже в могилі, ж лишимо його там, звіділа пані Чап зі святобливим виглядом. Так, мов би хтось пропонував його ексгумувати. «Мері Анна часто каже такі чудернацькі речі», – озвалася пані Ріс. «Знаєте, що вона сказала, коли ми йшли на похорон Маргарет Холістер?» Мамо, сказала вона, – «а на похороні всім даватимуть морозиво?» Кілька дам обмінялися усмішками. Більшість із них удавали, що не почули слів пані Ріс. То був єдиний спосіб збутися її деревенів про мері Анну – незмінних доречних і недоречних. Коли тільки трохи її заохотити – вона могла довести слухачів до безумства. Знаєте, що сказала Маріанна? То був утертий гленський жарт. До речі про похорони, мовила Сілія Коли я була дівчиною, умов неревсі сталося дещо вельми дивне. Стентон Лейн поїхав був до Штатів, а потім надійшла звістка, що він там помер. Його рідня телеграфувала, щоб тіло прислали додому. Та коли трона прибула, Волес Мак-Алістер, розпорядник, вилів її не відкривати. Похорон уже мав розпочатися, як відчинилися двері, і зайшов сам Стентон Лейн, живий і здоровий. Ми ніколи таки не дізналися, що то за тіло було в троні. «А що з ним зробили?» – поцікавилася Агата Дрю. «Поховали. Розпорядник сказав, що зволікати не можна. Хоча це і не випадало назвати похороном. Усі так раділи з повернення Стентона». Пан Довсон навіть проспівав світло неждане, замість утішитися в ухресті, хоча більшість воліла таки дотримати звичного ритуалу. «Знаєте, що сказала мені Марі Анна? «Мамо», – сказала вона, – «а пастори знають усе-все?» «Пан Довсон завжди губився в скрутній ситуації», – мовила Джейн Бер. Частина його парафії була у верхньому глені. І пригадую, одного разу він уже розпустив паству, коли похопився, що дяк не зібрав пожертв то він не вигадав нічого кращого, як кинутися з тацією майже люди на двір. Звісно, погодилася вона, тоді пожертви давали і ті, хто не давав ані до, ні після того. Вони не зважилися відмовляти пастора. І все ж така поведінка не личить священникові. «Чого я не зносила, – озвалася пана Корнелія, – то це його немилосердно довгих молитов на похоронах. Дехто часом міг навіть позазрити небіщикові – але на похороні Леті Грант він перевершив сам себе. Її мати вже замалим не вмлівала, тож я ж турнула його в спину парасолькою і достеменно сказала, що він надто довго читає молитву. «Він ховав мого бідолашного Джарвіса», – мовила пані Кар, утираючи сльози. Вона завжди плакала, згадуючи свого чоловіка, хоч від його смерті минуло вже 20 років. «Його брат також був пастором», – підхопила Кристина Марш. Він приїздив у Глен іще за мого дівоцтва. Якось у нашому клубі був концерт, і він сидів на сцені, бо теж мав виступати. Нервовий був, як і брат, ото і відсувався зі свіцем далі і далі. Аж поки баркетнувся із з краю помосту на квіти, які ми поставили попід сценою. Усе, що було видно в ту мить, це його ноги над помостом. Чомусь після цього я вже не могла слухати його проповідей. У нього були такі велетенські ступні. Похорон Стенту на лейн, та, можливо, і розчарував когось, мовила Енна Полок, та краще все ж поховати стороннього, аніж узагалі нікого. Пригадуйте плутанину із скромвелями». Дама засміялася. Розкажіть нам цю історію, попросила пані Кембел. Не забувайте, пані Полок, я чужа тут, і ваші родинні саги мені невідомі. Емма не знала слова саги, проте була натхненною оповідачкою. Ебнер Кромвель мешкав на одній із найбільших ферм неподалік Лобриджа і був тоді членом парламенту. Велика птиця поміж консерваторів. Він знався з усіма впливовими людьми на нашому острові. За жінку собі Ебнер узяв Джулію Флех. Мати її була з різів, а бабця – з клоу. Тож вони доводилися ріднею ледь не кожній з сім'ї в чотирьох вітрах. Аж ось одного дня у Дейлі Ентерпрайз з'явилося оголошення – Мовляв, пан Ебнер Кромвель з Ненецька помер у Лобриджі. І похорони відбудуться наступного дня о другій. Чомусь ніхто з його сім'ї тої газети не бачив. І телефонів до сіл тоді ще не проводили. Ебнер наступного дня поїхав у Галіфакс на партійний з'їзд. У пополудні до Кромвелів почали з'їжджатися люди. Раніше пробували, щоб остигнути сісти зручненько, бо ж думали, що з такої нагоди всіх буде ціла тьма. Ебнер був надзвичайно шановний чоловік. Людей таки наїхала тьма. Ви вже мені повірте. Вервичка екіпажів розтяглася на кілька миль. До третьої, хто тільки міг, прибував, щоб віддати Ебнерові останню шану. Пані Кромвель із голосу спала, доводячи всім, що її чоловік не помер. Спершу люди не вірили, аж її винуватили, що вона десь переховує тіло. Потім вона розповідала це плачучи. А коли, зрештою, повірили, все одно поводилася так, наче Епнер був мертвий. І вони столичили всі її клумби, якими вона так пишалася. Та ще й козени сподівалися дістати в Джулії вечерю і лишитися на ніч, а вона ж і запасів не мала, бо взагалі не була далекоглядна. Коли за два дні Епнер повернувся, Джулія була в ліжку з нервовим виснаженням і мусила за кілька місяців оклигувати. Вона шість тижнів нічого не їла. Ну, майже нічого. Подейкувала, що вона сказала, мовляв, якби Ебнер і справді помер, їй було б легше. Та я ніколи не вірила в це. Хто знає, мовила пані Макклірі. Люди часто кажуть страшні речі, і вгорі їм важко притламити істинні почуття. Онде і сестра Джулії, Клариса, співала церковному хорі, мов і не було нічого, кілька днів по смерті чоловіка. Клариса ніщо не могла засмутити, навіть похорон, відповіла Агата Дрю. Вона не мала і краплі статечності, завжди лише танцювала і співала. І я колись танцювала і співала. На узбережжі, де мене ніхто не бачив, – зауважила Майра Мюрей. Та віком ви помудрішили, – відказала Агата Дрю. Ні, – замислилася Майра Мюрей. Навпаки, стала надто дурна, щоб танцювати на узбережжі. Спершу, – володалі Емма, рішуче настроєна завершити оповідь. Усі подумали, що те оголошення хтось розмістив жартома, бо ж за кілька днів до того Ебнер програв на виборах. Та з'ясувалося, що то помер Емей Закромвель, він мешкав по інший бік Лобрича, на узлісі, і геть не мав рідні. Але не скоро, що люди простили Ебнерові те, що він так їх розчарував, якщо взагалі простили. Воно ж і справді незручно – їхати так далеко під час сівби і виявити, що все дарма. Немов обороняючись, утрутилася пані Чап. «Люди люблять похорони», – жваво докинула пані Ріс. «Достатуй, як діти!» Якось я взяла мері Анну на похорон її дядька Гордона, то їй надзвичайно сподобалася церемонія. Вона сказала, «Мамо, а дядька можна буде викупати і знов так само гарно поховати?» На ці слова дами засміялися. Усі, крім пані Бакстер, яка з непроникну суворим виразом на ходім довгасцім обличчі люто штрикала голкою шитво. Нічого святого не лишилося в людей у наші дні. Усі сміються з усього. Проте вона, жінка церковного старости, не миритиметься із глузуванням, коли йдеться про бучий похорон. До речі, про Ебмера. Чи ви пригадуєте, некролог, що його рідний брат Джон написав своїй жінці? мовила пані Мілгрейв. З несповідимих причин Господь забрав мою красуню дружину і лежив у живих потворну жінку мого козена Вільяма. Ох, я ніколи не забуду, яка з того вийшла буча. Як же таке потрапило в газету? – запитала пані Бест. Джон тоді був головним редактором Enterprise. Він обожнював свою жінку. Звалася вона Берта Моріс, І не терпів дружини Вільяма Кромвеля, яка не хотіла, щоб вони побралися. Вона вважала Берту легковажною особою. «Проте ж Берта була вродлива», – сказала Елізабет Кірк. «Одна з найвродливіших жінок, яких я бачила», – притокнула пані Мілгриф. «Моріса всі навроду гарні». «Але ж вродлива була, наче вітер. Ніхто не міг збагнути, як то вона таки віддалася за Джона». «Кажуть, мати її змусила». Берта була закохана у Фреда Різа, та він і собі мав репутацію вітрогона. «Ліпше синиця в жмені, ніж голуб на стрісі», – повчала її пані Моріс. «Багато разів я чула цю приказку», – відтукнулася Майра Мюрей, «Та не думаю, що це правда. Синиця в жмені лише пищить, а голуб на стрісі так гарно торкоче». Дами не знали, що сказати. Утім, озвалася пані Чап. «Химерні у вас фантазії, Майро». «Знаєте, що сказала мені Маріанна?» – отрутилася пані Ріс. «Мамо», – сказала вона, – «а що я робитиму, коли ніхто не попросить моєї руки?» «Ми, старі пани, могли б розказати її, – мовилася Сілія Ріс, – втрухнувши ліктем Едіт Бейлі. Сілія не любила Едіт, бо та була ще вельма приваблива і досі мала надію віддатися. «Ну, та Гартруда Кромвель і справді була потвора», – мовила пані Клоу. «Ні форм, ні фігури не мала. Пласка, як дошка. Зате вправна господиня. Усі свої фіранки щомісяця прала. А Барта свої, коли раз на рік виперед то вже й добре. І жалізів неї завжди висіли криво. Гартруда зригалася, як мусила минати її будинок. А проте Джон обожнював Берто, а Вільям ледь зносив Гертруду. «Чоловіки такі дивні!» Кажуть, Вільям проспав о день весілля і одягався так поспішно, що примчав до церкви в розтоптаних черевиках і різних шкарпетках. «Це краще, ніж те, що втнув був Олівер Рендом», – захихотіла панікар. Костюма собі до весілля він геть не замовив, а його давній святковий костюм був перелатаний і не годився. Тож він позичив костюм у брата. Косий та куций, як на його статура. Вільям і Гартруда все таки побралися, мовила пані Міллісон. не те, що її сестра Керолайн. Вони з Роні Дрю не дійшли згоди щодо того, в якого пастора брати шлюб, той і геть не одружилися. Роні не встиг охолонити після сварки, як уже й побрався з Едною Стоун. Керолайн прийшла до них на весілля, голову тримала високо, хоч і бліда була, як небіщиця. Вона, бодай, припнула язика, докинула Сара Тейлор. "Філіпі, Еббі на таке снаги не стало. Коли її покинув Джеб Мобрей, вона пішла на його весілля і впродовж церемонії вголос сказала найдошкульніші речі. Вони всі, звісно, належали